Minél többen maradjanak visznezben ahelyett, hogy olyan helyek felé vegyék az irányt, ahol lehetőségük nyílna elinni a fizetésüket. Az iskola felé közeledve, amely a Skieret nevű sziget közepén állt, Hana Brumenezt vette észre. Egy három nőből álló csoport közelében állt, akik láthatóan ismerték egymást. Elnyűhetetlen sötét ruhadarabokat viseltek,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 majd újra a papírra szegezték a pillantásokat, rajzoltak egy kicsit, aztán kibámultak az ablakon, vagy a gondolataikba merültek, majd visszahajoltak a papír fölé. A norvég hemelég szavunk, amely annyit tesz titkos, titokban tartott, folytatta Ánfin, miközben körbejárta a termet. Az ó északi szóból ered.